szórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekeverten. Búcsúszható őszi emlékei a hajnali párás, díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Sokan voltak ablakánál, aztán meg az asztalánál, minden kalács elfogyott. Üdvözlét, kis Jézuska! Üdvözlégy, ó, kis baba! Miért fekszel? Ma ma 2020 november 25-e szerda van, és három perccel múlott reggel 4 5, 8 Valami esik talán ez a legfontosabb most reggel. erre legyenek szívesek tekintettel lenni, mert ahonnan én indulok, ott mínusz van, de itt a síkságon itt sem nagyon van plusz, és ez az izé, hogyha ráfogy az úttestre, akkor önökben kár tehet, ha elesnek, csak úgy maguktól, mert megcsúsznak, mert egymásnak ütköznek, mert autók ütköznek össze, és nem folytatom tovább a sort. Azok a telefonok, amelyeket kezeltem, azok mind azzal a férfi emberrel kapcsolatosak, akik az elmúlt egy másfél hétben, kapcs ahhoz a férfi kapcsolódnak, akik az egymásfél hét folyamán, Uh, lett uh, törzsbetelefonálója a kfj aki hol ilyen, hol olyan formát fut, mintha bipoláris lenne. Minden esetre elme állapota erőteljesen megkérdőjelezhető. Ezen a héten alapvetően pozitív volt, de 8.48-kor ismét felajánlotta, hogy elvágja a torkomat. A rádió az ig a világán az elmúlt másfél hétben nem tett semmit annak érdekében, részint, hogy ügyvédi képviseletet biztosítson számomra, illetőleg hogy valami olyan hívás számazonosító legyen, amely alkalmas arra, hogy kiszűrjem az ilyen telefonokat. Ezt csak tájékoztatásképpen mondtam. Kommentárt nem fűzök hozzá. Voltam már rosszabb körülmények között is. Ha dolgozhatom, annál több nincs. Kell egy mikrofon, meg kell valami, ami szól az önök otthonában. Ráadásul ez a műsor még tévén is látható. kiválhat -e az ember ennél többet, vagy döntsék el? Ma tehát 2020. november 25-e szerda van, 4 percen múlva reggel, 4.18 ez a Kéfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem, felette is, igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy bátortalan kísérlet arra, hogy elválaszta a fontos a fontos talantól, a tekintetben egyre többször látok fontos és fontos dolgokat, egyre bátortalanabb vagyok a tekintetben, hogy jól vagy rosszul tudom elválasztani a fontos a fontos talantól, amelyre önök egyébként, ha igazat adnak nekem, épp annyira nem jelent visszaigazolást, mint hogyha az ellenkezőjét teszik. Alapvetően a belső hangomra és arra a harmóniára alapozom, amely erre az életkorra többé, kevésbé megszállt a korábbi életkorom harmóniájához képest. Ma egy egészen kivételes nap van, 39-ig az égegy a világán senki nincs betervezve, kizárólag önökkel és magammal beszélgetek. A műsor legelején két képi anyagot is közreadok, én a bejátszó szótól konkrétan, tehát ezt gyűlölöm, olyan, hogy bejátszó, olyan nincs. Tehát két röpkefilmet fognak látni, majd arra kérek egy hallgatót vagy nézőt, pontosabban mondva nézőt, hogy mindazok számára, akik nem látták ezt a filmet, egyiket se, mert hogy rádióban hallgatják, vagy neten, mondják el röviden, nem ugyanolyan real time, mint ahogy egyébként az a műsor része, hogy mit láttak. Az első film most jön. Resszegábor. Rendben, jó Ash uh, free. Az első film következik a második film, kis kérem, talán eligazodom itt a gombokkal, rövidesen valamilyen hangzóanyagot is biztosítok az önök számára, csak rálépek a haladás útjára. a az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Flórencianás összekevertem. Búcsúszható őszi lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék. S a csillag szóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét. S akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Megvan a második film is, akkor következzék a második film, aztán szeretném, hogyha elmesélnék a két filmet azoknak, akik nem láthatták. -e. jó jól nézel ki, Mari. Isten éltessem. Isten, Isten jól nézel ki. Beveszem, és akkor mind a két oldalól lát. Ha én csinálod rendben, aztán meg azt, te hogy te hogy, az embernek néha kedve van kacagnia. Gyere vissza, édesanyám, gyere vissza! Én hívlak! Amikor csináltuk együtt a szarvasá változott fiút, akkor fogalmaztam meg úgy magamnak, látva őt, ahogy ő létezik, hogy ő édesanyát édesanyját fogalmazta meg a, a, a darabban és bár már egy pár éve nem játszuk az előadás, és az én édesanyám is meghalt már négy éve, Marira gondolva olyan, hogy itt van az én édesanyám a Mari képében. Isten éltesse, törőcsük Mariról nehéz nem nagy szavakban és nem pátosszal beszélni. Mari maga is nagyon hiányzik nekünk. Törőcsik Mari maga a színház. És a színház az Törőcsik Mari. Egy megismételhetetlen, egészen különleges jelensége a magyar színház történetnek, arra, hogy betűkkel van a nagy könyvebe beírva a neve. Egy sajátos orgánum, egy sajátos jelenlét a színpadon, egy, egy utánozhatatlan gesztusrendszer. Szóval ő Törőcsik Mari. Úgyhogy ő ott van már, és ott is marad a Magyar Színház történetben, és hát a Nemzeti Színház Társulatában is. Olyan ők, mint a cserepes urasági kastély gyermekei? Nevetik a durvauró parasztot, mikor trágyás szekelén elindul? Mi szép, mi szép, mi szép ami föladatunk! Legyünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk! Mari, Isten éltessem! Legbüres a jövő, számomra nincsen más, csak ő. Isten értesen, Marí! Isten értesen, Marí! Olyan szépet álmodott, sokan voltak ablakánál, aztán meg az asztalánál, minden kalács elfogyott. Most Van-e bárki kedvű, aki elmeséli mindazok számára, akik nem láthatták a két filmet, hogy a hang mögé milyen képet, milyen filmet képzeljenek? 061-877-0877. Én nem tenném, mert nem szeretném a szövegemmel befolyásolni Önöket. Befolyásolja Önöket az, aki elmondja, ha nem lesz rá jelentkező, akkor így marad. Jó reggat! Párnácskánk Báttakarnánk Szükségedet Megszállnánk Párnácskánk Báttakarnánk Kérdés A Jó Jó nincs elfasszaj Néha Amenek következtében, önt például könnyebben viselem be. Öveget! Töregenben Jó reggelt kívánok, Balog Mária vagyok Szegedről. Megpróbálkoznék a felismerés és megtetésével. Az első, az, ha jól emlékszem, ez egy szilveszteri műsor volt, amit Vitrai más vezetett, és Törőcsik Mari és, és Presszer, Presszer Bábor. Azt ezt mindenki tudja, mert ez benne volt a Akint... hangban. Csak a képről kellene beszélni. Hogy mit láttam? Azt erre kértem Önt, és Önnek sikerült ezt mindjárt nem megértenie. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát jó reggelt Hát megpróbálkoznék, jó? Szerintem olyan... Az első videó az mindenképpen egy nagyon kellemes volt, látvány volt az szeretném az önök számára egyszerűen csak azt megmutatni, hogy mennyire nehéz nem csak beszélni, hogy ezt Pécsi Blanka mondta, hanem felnőni ahhoz a feladathoz, amikor az önök reggeli kedvenc műsorában az, aki azt a műsort készíti, nem a műsorvezető, én magam vagyok a műsor, arra kéri önöket, hogy lehetőség szerint nem real time-ban, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan hozban, mint amit láttak, meséljék már el a többieknek, aki csak rádió hallgatják, vagy interneten követik, hogy mit láttak. Eddig két ember volt, aki többé-kevésbé ennek a feltételnek megfelelt, mert a másik kettő a semmilyen feltételnek nem felelt meg, de a másik két embernek sem sikerült, Mondjuk az, hogy adok még 2 perc 40 másodpercet, bár ennyit már nem ér. Mond el, mire van a szó, mikor hallgatni és jó? Mondd el, mikor hallgatni és a cseh hely, de görni már meg. Mondd el, mire legyek jó, mikor sekinek se jó? Gyüleget. Júregöt! Júregöt! Mutatja a felszín, mi a mély! Mondd csak mire van a Jó kívánok! Az első képen Töröcsik Mari. Háló, jó reggelt kíván! Azt mondja, önmagával Marit és... beszélget. Igen? Igen. Töröcsik Mari és Presser Gábor láttuk. Egy teremben, ahol a Presser Gábor ül a zongoránál, Töröcsik Mari pedig oda könyökölve énekli ketten a trombitás régi. Valami csodálatosan. Igen. Ez volt az első kép. Uh -huh. A második kép, az szerintem velembe készült, uh -huh. amikor Törőcsik Mari születésnapját ünnepelték. Egy nyitott ablaknál Törőcsik Mari fekszik az ágyba, ott vannak a segítői, és szembe egy csapat köszönti őt. Ott volt Vignyászki, Attila, többiek is már, nem tudom, megható volt. Ez egy nagyon kedves gesztus volt, aminek látszólag Töröcsik is nagyon örült. Hogy kell azt érteni, hogy látszólag? Hát úgy, hogy mindenki nagyon boldognak látszódott. De akkor miért mondja, hogy látszólag? Hát én úgy láttam. Hangulatát tekintve, ha önnek választania kéne, hogy Töröcsik Mariról melyik képet őrzi meg, az első vagy a második? Hát én az elsőt őrizném. Köszönöm szépen. Én borzasztó nagy tisztelője vagyok a művésznőnek, és szerintem ebben az országban rengetegen, de szerintem a második kép az megható volt. Mi volt benne megható? Hát a törőcsikmari ahogy feküdt abban az ágyban... Hogy feküdt ne... abban az ágyban? Hát... Milyen Látod. benyomást keltett önben Törőcsik Mari abban az ágyban, miközben meglehetősen messziről láthatta? Tegyük hozzá, nem végig az ágyban volt. Nem végig az ágyban volt. Jó, csak erre igaz. nem utalt. Milyen benyomást keltett önnek Törőcsik Mari az ágyban? Elesett benyomás. Nyilván. Nem érezte úgy, hogy így mutatni Törőcsik Marit, az Törőcsik Marinak kiszolgáltatottságát nagyobb mértékben mutatja annál, megfordult, mint... Megfordult a gondolataimba. Nem Szerette volna-e éven... azt, Igen? hogy önről a családtagjai egy ilyen filmet lássanak? Nem. Akkor azt legyen szíves megmondani, hogy mindeközben, hogy ezt ilyen reálisan, számomra reálisan mondja, mi volt benne önnek megható? Uh. A törőcsik mali Én ezt értem, de én most a filmről beszélek. Ön ugyanis mögé képzel egy olyan tartalmat, ami a filmben vagy benne volt, vagy nem volt benne. Benne volt? Ez igaz. Benne volt? Ez igaz. Mi volt én nekem... Azt láttam rajta, hogy ö, ö, így megmutatni ilyen elesetnek, ilyen... Ö, aki csak rászorult tulajdonképpen a segítségre, nem tudom. Azt kérdezem öntől, az a film, az a második film. Különös az elsőhöz képest, hiszen az első film két emberről szólt, Presser Gáborról és Törőcsik Mariról azért ebben a sorrendben, mert ebben a sorrendben mutatták őket, és ebben Így a sorrendben szólaltak meg. Az önvéleménye szerint a második film, az kiről szólt? Igen. Nem, nem mondanék semmit. Valójában mi tartja vissza attól, hogy őszinte legyen? Nem tart vissza semmit, csak rád, hogy én nem jól. Olyan nincs, hogy nem jól. Azt mondjam, én ugye múltkor mondtam, és szerintem, hogy szerintem az zseniális volt, hogy a, a COVID-19 az elviszi az ember ízlését, miközben ugye az íz érzékelésről volt szó, de az ízlését önnek senki nem vitathatja el. Tehát az a kérdés, hogy amit most nem mondott, az micsoda? Ha senki nem ért vele egyet, akkor senki nem fog egyet vele. Ön telefonált, ön volt az első és egyetlen olyan ember, aki kez-lábnak és normálisnak viszonyult. Hát hadd becsüljen már meg azt, hogy van egy ilyen nézőm és hallgatom. Én azt gondolom, hogy ez a második film, ez nem csak Törőcsik Mariról szólt, hanem arról is szólt, hogy kik voltak azok az emberek, akik köszöntötték a művésznőt. Én megbeszem, önt, így ahogy van. Jaj, de jó. Kivel beszélgettem? Azt nem mondanám, ne haragudjon. Akkor ne mondja. Jó. Köszönöm, hogy jól ott. Köszönöm, viszont Öreget. Ha nem jelentkezik más, akkor Gaudi Nagy Tamás segítségét fogom igénybe venni, amely legalábbis abban a helyzetben, ahol vagyok, nem csak a kiszolgáltatottságomat, hanem a szegénységi bizonyítványomat is mutatni fogja, 7 óra 39 perc ez Én csak van, Jó reggel, Jó kívánok, Zoltán, Tamás vagyok. Számomra a két film közti különbség az emberi méltóságról szól. Én azt gondolom, hogy Törőcsik majd itt az első film megfelelően próbált ábrázolni abban a méltóság teljes mi volt ámban, amit ez a színésznő megérdemel, a második filmben pedig azt láthattuk, ahogy a Nemzeti Színház csapatából néhányan eh, ráerőltetve ezt, ezt a számára kellemetlen helyzetet próbálta reagálni szerencsétlen abban a kiszolgáltatott állapotában. Amiben, amiben oda ment az ablakhoz, és próbálta köszönteni azokat, akik jöttek, akiket szerintem nem hívott. És nem volt más lehetősége semmit ebben az állapotában kinézni, mosolyogni, és engem elkeseríteni, hogy ebben az állapotában megmutatták. Igen, én nem nagyon tudok önnel vitatkozni, egy nézőhallgató, akivel másféleképpen is tartom a kapcsolatot, a film láttán annyit mondott, hogy nagyon örül annak, hogy Vignyánszki Attila meggyógyult, és abban benne volt mindaz a pozitívum, amit erről a filmről el lehet mondani. Mit gondol, hogy miközben a betelefonáló hölgy ön, és talán én egy halmast alkotunk? Vigyánszki Attila és az általa képviseltek, akik ott voltak, köztük hobó köztük Trilzsolt nevez neves színészek belértve az origó csapatát, amelyik aztán ezt lehetővé tette, hogy látni lehessen, miért gondolták ezt közlésre méltónak? Mi a különbség vajon ön és közöttük? Én azt gondolom, hogy ha tiszteletemet leszerettem lesz volna róni, akár nemzeti színház tagjaként is, akár a felsoroltak növénye, és ezt megcsinálom, szerényen, csendben, ez így nagyon propagandai tűnt, és engem egyszerűen felháborít, egyszerűen és sajnálom, hogy azok közül, az emberek közül olyanok is, mint Hobo, aki meg vagyok nagyon hogy, hogy és a többiek is, hogy ezt jó szívvel tették, hát részévé váltak egy olyan kiszolgáltatott olyan propagandának, amit, amit én nem szeretnék látni többet. Jó, de azt ott a helyszínen Hobónak át kellett látnia. Hobónak ebben nem kellett volna belemenni, miután látta, hogy kik forgatnak és hogy mire használják ezt majd föl. Még ha nem is tudta, hogy, nem is tudta hogy, hogy pontosan mi lesz ennek a végkifejlete. Ebben a szemben mindjárt ki szerepét, és visszavezdítve egészen az elmúlt időszakban vállalt, hát ugye az egyetemisákkal kapcsolatban azt gondolom, hogy már a közös szerepvállalás is. A Nemzeti Át Színházból mondod, játszik hobó, úgyhogy ebből a szempontból ez alaptalan, de azt kérdezem öntől, miközben egy a Nemzeti Színházhoz kötődő személy, akivel beszéltem telefonon, azt mondta, hogy szerinte ez már a 2022-es választási kampánynak a része. Az, amit ön megél, mondjuk hobóval kapcsolatban, maradjunk a hobónál, az változtat-e bármit? Azon, ahogy ön hobóról 7 óra 44 perctől gondolni fog. lehetséges -e az, hogy mától, ha megszólal a hobó, akkor másféleképpen fogja hallgatni, Uram, bocsá, eltekeri a rádióját, fogalmam sincs. Nem tudok elvonatkoztatni ettől a szereplésétől, annak ellenére, hogy én rajta lőttem föl számomra ikon. Azt kérdezem öntől, hogy azt ugye abban egyetértünk, hogy én megkísérelhetném azt, hogy fölhívjam, de abból a beszélgetésből annyiban mindenféleképpen nagyon rosszul jönnénk ki így többet szám első személyben, hogy miközben nagy valószínűséggel elgondolkodna azon e, hóbó, amit én mondok, föléje, mint esernyőt törőcsik mari megbecsültségét rakná, és olyan helyzetbe hozna engem, hogy én a kettőt egybe kell, hogy vessem, és ez mint egy mentőv lesz számára az ügyben, hogy ő ebből a szituációból kimeneküljön, miközben már nem tudok mit tenni, hiszen nem volt arról szó a videó bemutatása után, hogy Hovó elhatárolódott volna attól, amit ő korábban tett. Uh, so, a Hovó sokkal integresebb attól. Vagy nem tudta volna a más módon módon Én ezt kértem, de nem előtt. ezt kérdeztem. Azt kérdeztem Öntől, hogy lehetne az Ön véleménye szerint egy konstruktív, nem feltétlen jó hangulatú beszélgetés rádióban, tévében vele erről folytatni? Szerintem nem. Egyetértünk. Köszönöm, hogy hívott. Ürzők! vigyázzatok a strázsán. Csillag szórok az éjszakák. Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekevertem. összekeverten. Búcsúztató őszi emlékei a hajnali párhás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli musolja reátok néz, aggódva, árván. Őrzők,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 elképzelhetetlen szituáció, hogy azt mondjam, hogy 63 éves vagyok. Én egy 63 éves ember gyerekkoromban, gyerekkoromban egy öregemben egy bácsinak képzeltem, és saját magamról nem szívesen gondolnám, hogy bácsi vagyok. De az életkorom annyiban fontos, hogy elmondjam önöknek, hogy mint egy indián, aki már X-telet és nyarat meglátott őszt és tavaszt, hogyan vesztettem el embereket azért, mert ha bár nagyon sokat tettem annak érdekében, hogy megértsem a világot, ez nem párosult feltétlenül valami belső megengedéssel. Van bennem egy szigor, van bennem egy relatíven merev struktúra, aki én magam vagyok, aki egyébként próbál alkalmazkodni bizonyos keretek között, de vannak dolgok, amelyeken nem tudom túltenni magam. Az, hogy ez a keret változzon és másféleképpen is működtethető legyen, más tartalommal is megtölthető legyen, ahhoz egy július végi esemény, amikor összekülönböztem a lányommal mindenféleképpen, vagy ő velem, mindenféleképpen hozzájárult, és az eltelt július, augusztus, szeptember, október, november lassan öt hónap egy teljesen új folyamatot indított el bennem, de azt kell, hogy mondjam, hogy Számra Vidnyánszki Attila ezzel a filmmel jobban elveszett, mint az SFV-vel kapcsolatban, és azt is megmondom önöknek, hogy miért. Mert Törőcsik Marihoz, bármennyire hihetetlen, több közön van, mint az SFV-hez. A két dolgot nem lehet összekötni, én most egy emberhez való viszonyomról beszélek. Amit az sf kapcsán tett Vignyászki Attila, azzal kapcsolatban én alapvetően hideg fejjel gondolkodom, és gondolkodtam. Vagy igazam volt, vagy sem. Ami Töröcsik Marit illeti, őt személyesen ismerem, volt olyan, hogy együtt sétáltunk. Nem mondanám, hogy ez gyakran megesett, de előfordult nem is egyszer. Én ebben a filmben, Törőcsik Mariban az édesanyámat látom a halálos ágyján, innen nem folytatnám a saját kettünk viszonyát, erről írtam egy könyvet, abban se sikerült elköszönnöm tőle és megmagyaráznom a kettünk viszonyát. Vigyánszki Attilának soha nem fogom megbocsájtani azt, amit Törőcsik Marival tett, Miközben a szándékot tökéletesen értem, és valahol lelkem mélyén a keresztúri féle mozzanat, meg talán a vejszer-alinda féle mozzanat jut eszembe, amikor a maga tehetetlen tolószékben lévő kertész Imrét a műpában betolták egy színpadra, és beszéltek róla az ő társaságában, miközben ő talán már a mimikáját tekintve sem tudta felvenni kommunikációval a többiekkel a kapcsolatot. Számomra minden reggel ide bejönni, az más, mint fogat mosni. A fogmosás az egy szájhigiéné. Az itt való létem viszont az életnek az elviselését szolgálja, amelynek a feldolgozásához, az élet dolgainak a feldolgozásához segít hozzá a munkám, amely nélkül nem tudom, mi történne velem, azt hosszabb távon kéne kipróbálnom, most nincs hozzá kedvem, de bármikor előfordulhat velem, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ha őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy hobó nincs. Én értem, hogy van, de egy ilyen akcióban, egy ilyen köszöntőben nem lehet részt venni. Nem lehet részt venni úgy, hogy utána az ember adott esetben azt visszanézve, beleértve, hogy nem nézi vissza, de ott is, látva azt, amit lát, nem mondja azt, hogy elmegy velembe, majd egyszer csak azt mondja, gyerekek, én ebből kimaradok. Én bemegyek oda személyesen, vagy nem megyek be, mert nem akarom megfertőzni, hanem csak bekiabálok neki, de azt ne vegyétek föl. Több embert vesztettem el az életem folyamán, mint akit megnyertem, és ez csak abból adódik, hogy elvesztettem olyanokat is, kell nem volt különsebb kapcsolatom, de a tevékenységem következtében olyan mértékben távolodtak el tőlem, hogy én észre se vehettem azt, hogy valamikor egyébként szorosabb kötelék alapulhatott volna ki közöttünk. Ez az elmúlt időben, itt a járvány idejében nemhogy lelassult volna, hanem felgyorsult. Döbbenten nézem a világot, amelyben élek, és döbbenten nézem azt, hogy abban az emberek hogyan viselkednek. És hogyan vesztem el őket, független attól, hogy beszélgetek velük, de valójában már nincsenek. Valami olyasmi történik közöttünk, ami kötelező, és ami nem tudom túltenni magam, de amin túl, elnézést a szóismétlésért, számomra ők egyébként már nem existálnak, miközben léteznek. Hadd nem mondjak példákat. Ha igényt tartanak rá, akkor kezdjünk el beszélgetni más dolgokról természetesen, vagy akár erről, és akkor talán még részletek is, részleteket is tudok mondani erről. Hadd mondjam el, hogy hálás vagyok annak a három tudósnak, aki az elmúlt időben megszólalt téve hogy Falús ez már négy, és van itt e, Bazsó Péter személyében olyan is, aki nem tudós ember, csak praktizáló orvos, tehát sokan, akik rendelkezésre álltak a műsoromnak, a Kejfej is ezért hála is köszönet jár, De szeretném elmondani, hogy Erdei Anna és a Magyar Tudományos Akadémia főtitkársága mindenre nem alkalmas. Az elmúlt öt napban a Pécsi Tudomány Egyetem sajtósztálya képtelen volt arra, hogy engedélyezze Jakab Ferenc professzor megszólalását, de nem csak arra volt képtelen, hogy engedélyezze, arra is képtelen volt, hogy azt mondja, hogy ne engedélyezze, miközben nagy valószínűséggel utóbbit nem fogja indokolni. Én COVID ide, COVID oda, de főleg ide. Én ezen egy tízes skálán tízesre vagyok kiakadva. Hogy Müller-Veronika egyébként, Egyelőre csak két napja várat magára, imáron a sotérról van szó, akiknek engedélyezni kellene az ő megszólalását. Nem tudom, talán türelmesebbnek kéne lennem. Minden esetre keserű úrnak, fekete kisasszonynak, erdei kisasszonynak, asszonynak, falus úrnak, bazsó úrnak és mindazoknak, akik saját maguknak tudtak engedélyt adni, és megszólaltak a műsorban, és elviselték az amatőrségemet, és elviselték a naív kérdéseimet, azért is hálás vagyok, mert velük beszélhettem. Abban a műfajban, amiben én üzemelek, azt leszámítva, hogy az ember monolód folytat, általában valakivel beszélget. Még egy gondolat, aztán abba hagyom. Ez a két beszélgetés, amely hétfőn első, tenne pedig második részéhez jutott, annyiban emlékeztetett engem a 80-as évekre, hogy a klasszikus időben én a Magyar Rádióban kérdeztem és nem alkottam véleményt. Ez alapvetően a 90-es évek második felétől alkult ki, majd 2000 után teljesen eluralkodott rajtam. Tegnap és tegnap előtt, ha nem is egy fiatalember, de egy 80-as évekre emlékeztető Fiala János volt, aki nem is állt abban a helyzetben, hogy véleménye legyen, hiszen olyan dolgokról beszélgetett két tudósal, amihez ő semmilyen vonatkozásban nem ért és csak az lehetett a nagy szám, hogy kétszer fél órában hajlandók voltak ők válaszolni a kérdéseimre. Őszintén remélem, hogy Jakab professzor és Müller Veronika a megszólalók számát fogja gyerepítani, mindazok, akik jellegy pecsétet akarnak vagy nem akarnak ráütni az ő megszólalási engedélyükre, hogy ő róluk mit gondolok, engedjék meg, hogy ezt most itt ne tegyem közzé. Igen, épp azt akartam tegnap, a tegnap meg a tegnap előtti ripotjához mondani, hogy tényleg, mint hogyha ha, ha a 2000-es évek elején. Készült volna. Olyan. Igen. Én pont az ellenkezőjét mondtam, illetve nem az ellenkezőjét mondtam, hanem a 80-as éveket mondtam. Arra kérem önöket, hogy akkor telefonáljanak, ha mondandójuk van. Ha önmagában csak a hangjukat akarják hallatni, akkor mondják azt, fiala úr, csak a hangomat akarom hallatni, és akkor azt mondom, tessék, és akkor erre van nagyjából 10 másodpercük, mert az végül is alkalmas arra, vagy 15, mert az ugye alkalmas a világhírre, amennyiben önök tényleg bírnak mondandóval, és ezt gondolják át, ahogy nem gondolták. Földes László hóbó, hogy mit tesz akkor, amikor elmegy velembe, akkor Földes Lászlóval szemben gondolják át, és csak utána telefonáljanak. Nem kell mindenkinek hülyévé tennie magát ebben a műsorban. Ne felejtsék, ez egy bolondsípka. Jöreget! Jöreget! Jöreget! Olvas, ki a helye! Adéljen egy gyülegyi bajántot! Jó reggelt kívánok! Nézze, én nem is csodálkozom azon, hogy a Jakab professzor úr nem akar ö, nyilatkozni a... Jakab professzor úr szeretne nyilatkozni, beszéltem vele. Azt mondjam, ha ön személyes ellenérzést táplál irántam, mert mindaz, amit elmondtam, nem nyerte el a tetszését, arra kérem, hogy akkor vuduzzom valami bábút, de sajnos a valóság nem önt igazolja. Jaka professzor engedélyre vár. Akik engedélyezni fogják, vagy nem fogják, azok valóban nem szeretnek engem, mert azokkal olyan hangon beszélek, amit megérdemelnek. a professzor velük szemben szívesen beszélgetne velem. a professzor, amikor beszéltem, egészen más hangnemben beszéltem. Asszonyom, arra kérem, hogy amennyiben a saját világát akarja kivetíteni úgy, hogy az közben nem kvadrál a való világhoz, akkor azt vagy felkészültebben tegye, mert hogy akkor mondjuk olyan érdekesen adja el, hogy ugye nem lesz igaz, de érdekes lesz meghallgatni, vagy beszéljen a tükörnek. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, Iga vagyok! Először is azt szeretném mondani, hogy azt kívánom karácsonyra a Müller, doktor, nem Müller gyerekeinek, hogy nagyon gyorsan kapjanak kutyát és családi házat. Csodálatos volt a tegnapi beszélgetésük. És e, ráadásul hozzá kell tennem, ezt már annak idején egyszer magának mondtam, egy nagyon régi beszélgetésünk során, amikor ön az édesapja halálát ecsetelte, és akkor mondtam, hogy... E, Megható műsor volt, és sajnálatos módon én nem voltam ott, amikor apám meghalt. Ő tüdőszűkbrózisban halt meg. És ezért sajnos minden esélyem megvan rá, hogy ezt törököltem tőle, és ez a vírus ez hasonló-hasonló foik le, és nagyon-nagyon drukkolok a doktornőnek, hogy minél hamarabb sikerre vigye a szabadalmát, és hogy gyerekeinek legyen kutyája. Ezt kívánom neki. Ha megengedi, még annyit mondanék a Töröcsikmari fél filmhez, hogy tényleg volt. És nagyon sajnálom, nagy tisztelője vagyok, nagyon szerettem a művészetét, és ez méltatlan volt hozzá. És egyetértek azzal, hogy Vinyánszky, a Attila volt itt a főszelepő abbetően, akit én különösebben nem Nagyon lett. szépen, köszönöm, hogy hívott, viszont hallásra. Az, ha emél vagy akár én is Ki akarunk egyszer a játékból állni mint király már a repülőgépen S a úgy alakul hát odafent száll ki és nem érdekli az ejtően sem a kabinban repkedő furcsa tárgya csak kilépés nincsen alatta semmit beteljesíteni egy vágyat Nem megy, nem tudom akarni már Nem megy, nem 061-877-0877 nem megy, nem tudom akarni már. Gyüregöt. Menjön, te kutya. Elvágott olkod. Gyüregöt. Jó reggelt kívánok. Töröcsig Mari színésznőhöz csak annyit szeretnék hozzátenni. Nem tudom akarni már, nem megy. Nem Öregek Gyának! úr két dolog miatt telefonálnék, én csatlakozom ahhoz a környezet, itt az elmúlt napokon beszélgetett, orvos vagyok, nem Magyarországon. Viszont ajánlom figyelmében egy doktornőt, aki szerintem rendkívül értelmes, a Pusztai Erzsébet, tudom, hogy a műsor csinálja az AP-n vele, illetve időként meghívott vendég, de a Pusztai Erzsébet az egyetlen a tudomásom szerint, aki. Tudatában, illetve uh, ismeri azt a gyógyszer, amely egy uh, dél-amerikai uh, kutatásban derült ki, régi molekula azért nyúltak hozzá, mert különböző trópusi betegségekhez, uh, trópusi betegségeket nagyon jól kezelt, és ezért próbálták meg, mint ismert molekula a uh, Covid ellen is működik. Ez egy, ez egy olcsószer, ismert szer a pusztai doktornő tudja látom a facebookját, követem facebook oldalát, senki nem beszél erről Magyarországon, ez nem csak a kezelésben kitűnő megelőzésben is. Különböző protokollok vannak, teljesen egyszerű a megelőzés hogy kell alkalmazni természetesen ez csak orvosi indikációra, Magyarországon ez nincs forgalomban csak állatgyógyászatban én csak azért szólok és ennyi hogy ha van kedve, volna, ha van türelme, volna, ha van ember, vagy van kontakt személy, próbáljon egyszer valakit Az a tennek, hogy. De... Jó reggelt! Jó reggelt, Szabolász vagyok, pár percet kapcsolódtam, még csak be. Ö... Sokat veszek. A betelefonálókat nagyon jól lehet hallani önt, a zenét, ö... azt ö... szinte se hogy? Van annak előny. Öreget. Jól Jó nézek itt a helyfő, Már nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném, újra kezdeni életet. Tudom, tudom, hogy nem lehet, szeretném, úgy szeretném. Ha lerázhatnám a hosszú útporát, ha lemoshatnám, Jó reggelt! Jó reggel. Az élethez hozzátartozik az elmúlás is. Én nagyon-nagyon szerettem a törőcsik Marit, 65 éves vagyok, ő gyermek édesanyja, két és, és engem az éltetett a régi mód is. Most is már csak az emlékekből élek. Értem az én az ön vezetését, de ez, hogy Miért ne lássuk? Én sok idős gondoztam magányomban. Látta, látta a filmet? Láttam, így van, bizony. És, és figyelem a... Fog... a híreket, Aki okay, rendben van, És ha a foglalkozási körében lát ilyen embereket, és lát, ügy, látja őket egy filmen, amely egyébként az ő beleegyezésüket annyiban bírja, mennyiben saját maguk már nem látják magukat, egyebek közt az állapotukból adódóan, akkor a két szituációt hogyan tudja összehasonlítani? Hát igen, én a szén is tudom, hogy... Oké, ha megtudja, még... akkor ezt vegye figyelembe, jó? Ennyi. Megyek csak tovább Egy baráti hang, mely lelkesít Egy vidámabb dal, belvidít Úgy szeretném, úgy szeretném, úgy szeretném nulla, 877 0877, bármilyen témában. Végél, utam úgy szeretném, úgy szeretném, Jó végig elkísér út szeret, Úgy a hosszú. Érkez. hogy vegyedek a csokit, te Jó reggelt. Búkó Csodálkozom, hogy egy csatorna vezetői eltűnik a viselkedésed. Írja! írjon nekik! Az elmúlt időben így is kaptam már partnereim, ez egyik partneremtől egy levelet, amelyre majd talán csütörtökön kitérek, amely arról szól, hogy a velem való együttműködést azt ne folytassák, amelyet elküldtek Ács Dánielnek, de nekem nem. Az illető, akinek ezt elküldték, ő elküldte nekem, Neki úgy látszik, hogy volt gyerekszobája, a szó átvéd vagy igazi értelmében az e-mail szerzőjéhez képest. döbbenten figyelem azt, ahogy az emberek viselkednek, de relatíve jól bírom. Ebben biztos benne van az, hogy az életkoromra valamelyest sikerült talán felnőnöm, mert higgyék el, hogy az a nyomás, ami nehezedik rám, az tésztes. Annak a feldolgozása, az, mint az amerikai filmekben. Nyomozó, tusalábe be, fél óráig engedi a vizet. Vagy hármélet óráig. Vagy kisebb. jön. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, jel Nagyon megragadott az, amit mondott, annak kapcsán, hogy a rádiótól nem kap támogatást az ügyben, hogy ezeket az agresszív betelefonálókat ki lehessen szűrni, vagy valamiféle jogi eljárást lehessen kezdeményezni ellenük. Nagyon megdöbbentett ez, és így, így, teljesen elfogadhatatlan számomra, hogy ezt a rádió, vagy televízió mindegy ö, illetékesei, nem tudom, ezt úgy gondolják, hogy ez az önmagánügye, a saját baja, oldja meg, ahogy tudja. Én azt, gondolom, szügyen, vagy... igen, én azt gondolom, hogy ön ezt jól látja. Ők azt gondolják, hogy én ezt uh, oldjam meg magam, és ez a gondolkodásuk, ez nagyon sok szempontból serkent engem. Tehát amikor én uh, magát a tényt közöltem, akkor tapasztalhatta, hogy nem fűztem hozzá azt a kommentárt, amit korábban hozzáfűztem. Igen, és igen, ebben igen. nem kompromisszum van, tehát ebben nem az van benne, hogy ha én itt nem dolgozom, akkor ki tudja, hogy hol dolgozhatnék, hanem ebben az van benne, hogy talán egyetlen kivételt leszámítva én azt a gondoskodást, amit egyébként elvártam volna mindenkori kvázi munkáltatomtól, vagy ahol éppen voltam, azt soha se kaptam meg, viszont velem állandóan probléma volt, úgyhogy Nézőpont kérdése volt, hogy ki tesz a másiknak szívességet, ők, hogy engem eltűrnek, vagy én, hogy műsor csinálok annak a bizonyos jogi személynek, amely egyébként műsorszolgáltató volt. Nekem permanensen szembe kellett azzal néznem, hogy amit én csinálok, az határeset és az, hogy adott esetben mondjuk a civilapályán a műsor második vagy negyedik, de mindenféleképpen az első öt legnézettebb műsorába tartozik, nos, ott érzékelek valamit, ami engem megvéd, a rádió műsor nem szuperál rosszul, de hogy annyira jó szuperál-e, hogy ez megvédi az embert az ügyben, hogy többet engedhet meg magának a műsor hallgatottsága révén, mint egyébként, mely hallgatottság egyébként ahhoz képest, ami benne van számomra, másodlagos, mert alapvetően a tartalma alapján kellene azt nyilván tartani, ezt nem tudom eldönteni, de azzal tisztában vagyok, hogy én egy olyan kockázati tényező vagyok, amely időnként olyan, mint egy fantasztikus cipőben egy kavics, és miközben én magam a cipőnek látom magam, szembe kell néznem azzal, hogy az illető leveszi a cipőjét, királsz engem, visszaveszi a cipőjét, és onnantól kezdve csak nézhetem, hogy elmegy. Hát igen, egyrészt felháborító, hogy nem védik meg a saját műsorvezetőjüket, kvázi munkavállalójukat. Más másrészt pedig nem védenek meg engem, mint hallgatót, nem védenek meg... Ez attól, utóbbit, ez, ez utóbbit ezt, ezt megértem. Ezért időnként ennek szól az, hogy én fölveszem a telefont, és kikapcsolom a, a mikrofonomat, hogy ettől önt vagy másokat megóvjam. Ezt a részét aláírom, ami az én személyemet illeti, teher alatt nő a pálma, Gaudi Nagy Tamás felajánlotta a segítséget. Kicsit furcsa lesz, amikor Gaudi Nagy Tamásat fogom igénybe venni, aki ugye, mint jogvédő, alapvetően ugye nem ahhoz a politikai csoportosuláshoz tartozik, ahova én, de megpróbálom benne meglátni azt, aki segíteni akar nekem, és megpróbálom elfelejteni azt, amit hubó kapcsán például nem tudok elfelejteni, mert egyébként oda jutok, hogy akkor azt mondom, hogy senkihez se fordulok, Uh, Illetek szólhatok olyan ügyvédnek, akit erre külön felkérek, de mégis az első két dolog lenne igazán magától értetődő, hogy vagy a műsorszolgáltató ad egyet, vagy pedig ha valaki jelentkezik. Mit szólna ön ahhoz, hogyha engem uh, egy ilyen perben Gaudi Nagy Tamás képviselne? Én nem vagyok jogász, nem vagyok nem, nem, ne, ne, ne, ne. Én azt kérdezem, Gaudi Nagy Talásról egy kicsoda. Én azt tudom kicsoda. Én azt se bánnem. Az ördöggel valaki... is cimborálna? Az ördöggel is. Így rendben? van. Az okay, őr... Rendben van, akkor ennél többet nem kell mondani. Gaudi Nagy Talás ráadásul halkatja ezt. Ráadásul akkor valakivel kikezdek, aki nekem segíteni akar, de akik ismernek engem, azok ismernek erről az oldalamról. De azért nem ráncigálom túlságosan az oroszlámbajszát, mert bekap. Jó reggelt. Hol volt neked gyerekszobát, te sekszeg? A 13. kerületben. Hát nem volt szerintem. Olvasd, egy Görögi Bajárd, meg. Az egy írónő. Ön visszaél azzal a lehetőséggel, hogyha én ugyanúgy beszélek önnel, mint ahogy ön... Nyugodtan beszél velem, Hogy lehet egy ilyen hülyét engedni a kedvenc tévéműsoromra? mond már meg! Okay. Hogy lehet ilyen tahó módon beszélni nőkkel, mert neked nem tetszik a magas lilagőzös hülye értelmiségi faszfejségeddel, beszélj így bazd meg. Tudná ugyanezt képesen is elmondani? Hogy ne? Nagyon szívesen elmondanám, csak kikapcsolsz, bazd meg. Nem, hát az a kérdés, hogyha most ezeket a, ezeket a szavakat, amelyek egyébként általában nem jellemzik a őket kikapcsolja, akkor a maradék szókincse arra, hogy elmondja, hogy mit akar. Alkalmas. Ilyen módon nem lehet emberekkel beszélni, akik esetleg nem érik fel észre a te magas és érthetetlen stílusodat. leteszed a őriztünk, hol, hol ők őknek, akik hol, két hol Ne vág már közbe, bazd meg, nem a... Vila, másik hülye műsorodban vagyunk, ahol szintén nem engeded az embereket Elnézést. elmondani, mit akarnak. Hol van az vagy nekem végig kell önt hallgatni? Hol van az hogy miközben mi nem... Nem én rólam azó, Nem én rólam való, utálok, mint a nem azokról, akik akarnak valamit nézem? mondani, Minek nézett baszd meg? Én nem nézek műsorokat, amelyek utálok. Én nem eszem ételeket, amelyek rosszak. Én egyetlen egy dolgot teszek, azt se szívesen, de eldöntöttem. Élek egy országban, amely többé-kevésbé elviselhetetlen. Ez az egyetlen dolog, amit egyébként az ízlésem ellen teszek, de hát <kül> igyekszem annak érdekében tenni, hogy elviselhetőbb legyen. Nem a Fideszről beszéltem. Jó reggat. Jó reggelt, Nagypálné vagyok. Fialá János vagyok. Jó reggelt kívánok. Nem tudom, én, nem tudom, hogy mikor kapcsolódtam be a műsorába, de <gül> az én se. azt jól értettem, hogy a pécsi infektológus, vagy nem tudom, az engedélyt kell kérni neki, hogy megszólaljon önnel a tévébe. Igen. De ez. Hogy? De van így, nem mindenkidvel kapcsolatban így van. Tehát ez az összes megszólalása ahhoz van kötve. Én ezt nehezen tűröm, annak idején, amikor én tanultam ezt a szakmát, mert hogy ezt tanulni is lehet, vagy legalábbis az emberre rárakodik, mint kosz, akkor az ilyet a elhárításnak hívták, mert hogy akkor, amikor az ember ilyen helyre fordult, ez ugye még a szocializmus, ott általában elveszett az ember az erdőben, és soha többet nem hívták vissza. Vannak olyan helyek, amelyek ezt csinálják, na most ugye itt egyetlen egy dolog lenne elviselhető, hogyha egyébként azt mondanák, hogy 24 órán belül reagálnak, és megmondják, hogy igen vagy nem, és amennyiben nemet mondanak, azt is megintokolják. De az, hogy péntek óta Kotász, dr. Kotász így hívják, Kotász Gergely nem válaszol, mert hogy neki se adnak választ, szerintem az abszurdum. Én akár hiszi, akár nem, tegnap Jaka professzornak írtam egy SMS-t, miközben nem vagyok vele ilyen viszonyban. Üh, és felolvasom, mit írtam Tehát tényleg nem vagyok normális. Tehát gondolj el, néztem a Fradi meccset. Lassan már azt hiszem, hogy mi se. Nem, nem, nem. Azt írtam neki, 21-39 korát az édesapám szerint ez egy ilyen, hát ez határeset, 3-10 felé nem küldünk vadidegennek SMS-t, a következőket írtam neki. Professzor úr, ön, idé, gondolatjel, talán én veszélyes, veszélyesek lehetünk a társadalomra, ha öt. Itt véletlenül, ahogy most látom, itt freudizmus történt, mert azt akartam írni, hogy ha öt nap kevés volt a megszólaltatás engedélyezéséhez, tisztelte Fialajános, de a telefonom, amely önálló útra lép, ez egy kínai darab, nem azt írta, hogy öt nap, hanem azt írta, ön, talán én veszélyesek lehetünk a társadalomra, ha, ha öt nép kevés volt a megszólaltatás engedélyezés. Úgyhogy öt nép nem, te, nem tette lehetővé, hogy ez a hatodik. De ez most politikai vagy szakmai engedély? Azt mondjam, a hangja alapján nem tűnik annyira fiatalnak, hogy azt mondjam önnek, hogy ne gyerekeskedjem. De hát ez valami elképesztő akkor? hogy... Szerintem is az. Ennél egyedül e, Harak Péter volt a jobb, aki egyszer azt mondta nekem, egy beosztottja kapcsán, aki visszautasított engem, volt valaki, Frivalszki Gáspár, hogy nekem hogy maradnak meg vadidegen. Frivalszki Gáspár a vasárnapi nyitvatartás kapcsán volt a KDNP-nek valami nyilatkozó ember, ez még az időszámításunk előtt volt, nagyon régen, ahol a kurta farkum túrt, valahol az Operenciás tengeren is túl. Frivalszky Gáspár, felhívtam Harrak Péter azt mondta, hogy fiala, aki magával fog beszélgetni, az Frivalszky Gáspár lesz. Figyeljen, ilyen névvel, meg a Harrak azt mondja, hogy a Frivalszky Gáspár az én emberem, akkor én, hát figyeljen, várok. Felhívtam Frivalszky Gáspárt, aki tudja, mit mondott. Kíváncsi, ahol ez ezután. Azt mondta nekem, Frivalszky Gáspár, soha nem fogom elfelejteni, hogy meg fogja kérdezni a KDMP sajtóosztályát, hogy ő jól jár-e akkor, ha velem beszél. Kvázi lekáderez. Én kérdeztem is tőle, hogy tulajdonképpen ő mit kérdez majd meg a KDNP sajtóosztályától, és azt mondta, hogy majd a sajtóosztály engem minősít a tekintetben, hogy én lehetek-e az ő beszélgető partnere vagy sem. Hát Ezt nem szeretném most műsorban elmondani önnek, hogy én akkor mit mondtam Frivalszki Gáspárnak, mert nagyjából azt érzékeltettem Frivalszki Gáspárral, hogy nem tud ezek után a KDM- sajtóztálja olyan engedélyt adni, aminek következtében én szeretnék vele beszélgetni, mert nekem untig elegendő volt Harrak Péter ajánlása, aki közben sose volt nekem a szívem csücske, de ha ő egyszer azt mondta, hogy nála sokkal jobban tud ez beszélni Frivalski Gáspár, hát akkor beszélek Frivalszki Gáspárral. Ha nagy katalint mondta, akkor nagy katalint hívtam volna föl de hogy Frivalszki Gáspár megkérdezze a sajtóosztálytól, hogy ő egyébként beszélhete vele, amit egyébként ő eldönthetne saját magától, sui generis, hát az kizár dolog, és nem elég, hogy ezt elmondtam meglehetősen keresetlen szavakkal Frivalszki Gáspárnak, de mindjárt ezen mozdulattal és ezzel a lendülettel felhívtam Harrak Pétert, és mondtam neki, hogy mi történt velem, és hogy én teljesen kivagyok akadva, és akkor kiderült, hogy a Haraknak egy tízes skálán, tízesre a humora, mert azt mondta hogy ő iridli a Frivalszki-Gáspárt, hogy ő megteheti azt, amit neki nem lehet. A politikus státuszából adódóan, és akkor ott paffá váltam, mint a bűvös sárkány, és arra gondoltam, hogy kész. De egyszerűen, szóval, hogy mondjam, elképesztő, hát önnek az elmúlt két napban két tudossal legalábbis, amit én hallottam. Volt szakmai beszélgetése. Köze nem volt a politikához. De Egy azt nem Jánosnak is engedélyt kell kérnie. Azt gondolja, hogy én lávik Jánossal egyetlen egyszer beszéltem, amikor a Svábi megadta a telefonszámát, amikor a, a Kárpáti Péter, talán Z. Kárpáti Péter, nem tudom, hogy hívják, a volt színész, csinálta ezt a rócsót e, egyebek között Györfi Pállal, és én egy kirohanást intéztem az ügyben, hogy nem jó, hogyha közszereplők, covid járvány idején egyszerre közszereplők és egyszerre pénzkereső foglalkozás is folytatnak haknival, ugye ebbe a körbe beletart a györfi beletartozott. Többé-kevésbé a zaherem, akinek ezt nem mertem megmondani a civil a pályámban, meg gondoltam, hogy akkor ott helyben föláll, de azért ezzel együtt ezek nagyon furcsa szereplések. És ahogy ugye bele volt keverve a szlávik, akiről egy fotomontás készült, mint utólag kiderült, vagy legalábbis úgy tűnt, mert ugye soha ilyenben nem vett részt, és én emiatt hívtam föl, amire ő azt mondta nekem, és hát ez is egy szomorú dolog volt, hogy hát volt olyan a kormány sajtóhoz közel álló orgánum, aminek nyilatkozott, mert muszáj volt, de azt mondta, hogy értsen meg, hogy ezt leszámítva ő köszöni szépen, nem szeretne ilyenekben részt venni. Nem csak azért, mert az izlés ellen való, miközben ő egyébként boldogan tart előadásokat, hanem ennél fontosabb dolgok vannak. Miközben én rögtön, amikor felhívtam Szlávik János, mondtam, hogy iszonyatosan szégyellem magam, hogy beszélhetnénk baromi fontos dolgokról, de én egy teljesen lényegtelen, de mégis fontos kérdésben hívom. Tehát hát, mitől szélnek ezek az emberek? Tehát Mitől nem félt az a két ember, akivel tegnap is tenezett. Tegnap hát ez a különbség és... a Magyar Tudományos Akadémia, vagy egyebek között ez a különbség. Ha azt mondom, hogy ez a különbség, akkor ez olyan, mintha én a Magyar Tudományos Akadémiát egyébként különnek láttatnám, mint a Pécsi Tudományegyetemet. Holott én a Magyar Tudományos Akadémiát épp annyira nem ismerem, mint a Pécsi Tudományegyetemet. Azt tudom önnek mondani, hogy én már meglehetősen öreg vagyok. Azon kívül, hogy nagyon sok olyan állott, tehát én vagyok az a miskolci kurva, aki. Túlélt meg annyi Miskolci rendőrkapitány. Tehát voltak rengetegen ilyen betelefonálók, akik már rég mást hallgatnak, vagy alulról szagolják az ibolyát, és én még mindig itt vagyok, és szidnak engem. De azt kell, hogy mondjam, hogy 98-ban az első Fidesz kormány idején a Fidesz megpróbálkozott azzal, amivel soha senkinek nem sikerült, hogy létrehoz egy olyan rendszert, egy olyan sajtósztályt, amely ellenőrizni fogja, hogy a párt nagy emberei vagy országgyűlési képviselői egyáltalán azok az emberek, akik komoly mondandóval bírnak, egy ilyen rendszerben szólaljanak meg, talán ha fél évig bírták. De egyébként ez lehetne egy adminisztráció. Tehát lehetne egy adminisztráció, ami egyébként felírja, hogy ki mikor beszél, ki hol beszél, és ebből egy sajtószem jön létre annak a bizonyos intézménynek. Sajnos nem erről van szó. Halvány lilagőzőbb nincs asszonyom, hogy egyébként a Pécsi Tudomány Egyetemen bárki is foglalkozik-e Jakaburral kapcsolatos kérdésemmel, vagy már régóta azt várják, hogy a fial mikor száll le a témáról. Hát, mert hogyha elmúlik a helyzet, tehát... Fogalmam, e nem, e tudom, e nem, e nem e tudom, nem tudom, nem tudom. De egyszerűen ez, ez valami olyan ledermesztő, tehát nem is elképesztő, hanem az emberben szinte, szinte végigfut egy ilyen ledermedek érzés, hogy na de miért? Mit, tudnak, mit tudna olyat mondani a Hát erre, könny úrra, erre, könny könny erre könnyű válaszolni, hiszen Jakab Ferenc nyilatkozott az ATV reggeli startműsorának úgy, hogy utána Orbán Balázs miniszterelnöki államtitkár azt mondta, hogy miután Orbán Viktor megnyugtató adatokat közölt, hogy jön ahhoz Jaka Ferenc, hogy ezzel ellentétes mondatokat fogalmazzon meg egy tévé reggeli műsorában, és tudtommal Jaka Ferenc ugyan Tagja az operatív törzsnek, de hogyha annak vannak első és hátsó sorai, akkor tudom, a hátsó soraiban van, hogy mit jelent az, hogy az operatív törzs hátsó soraiban ülni. Lehet, hogy azért nem beszéletek Jakab Ferenccel, mert azt feltételezik rólam, hogy ezt megkérdezem, miközben lehetséges, hogy ő azt mondaná, hogy át egy nem ül a hátsó sorokban, át kettő, hogyha ott ülne, az se zavarná, át három tök mindegy, hogy milyen sorban ül, ő nem merül akar velem beszélgetni. Tehát ilyen helyzetbe is kerülhetnék, de ilyen helyzetbe se kerülhetnek helyette beszélgetek önnel erről, ami számomra egyébként nagyon felemelő, csak közben nem tudom azt megadni önnek, amit egyébként én szeretnék. Ne felejts el, én azért váltam meg politikusoktól, nagyon soktól, akikkel beszélgettem, mert azt gondoltam márciusban, hogy majd itt covid járvány idején mi mindannyian azzal foglalkozunk, árad a Duna, ott állunk a gáton. Tehát ehhez képest Volner János mint a Fidesz kihelyezett tagozata a választási törvényhez olyan módosítót ad be, mint hogyha én egyébként úgy sakkoznék önnel, és önéppen nem áll, ön jobban áll, mint én, hogy egyszer csak azt mondtam önnek, hogy nézze, most, most az történt, hogy a Fide hozott egy döntést, hogy én léphetek négyet is a parasztal, ez önre sajnos nem áll. Mert csak a fehér léphet, a fekete nem. Ezek minden ez az én gondolataimban, én azt hittem, hogy itt, Dermetten foly. Nézze, itt megtapsoltuk az orvosokat akkor, amikor nem csináltak semmit, és amikor csinálnak valamit, akkor pedig arról beszélgetünk, hogy a velük kapcsolatos szabályok ellen hogyan ágálnak teljes joggal, miközben már senki sehol nem tapsol. Ezt a nemzetet, mint a Hégelt a feje tetejére, a talpára kéne állítani. Tudja, nekem ilyenkor mindig azt jutott szembe, hogy a teniszjáték, hogy vannak szabályok, amikor megmondják, hogy vonal, ide, vonal, oda, meg, meg millió szabály. És vannak természetes szabályok. Amit nem lehet átírni. Tehát ha én megjutök egy labdát kicsit, akkor az kicsit fogja kapni. De, jó, de nagyon jót mond. Ezt el tudja képzelni Orbán Viktorról, momentán Orbán Viktorról, hogy a vart, ami a fociban van. Ami ugye arra való, hogy oda mennek egy fényképhez, vagy oda mennek egy videóhoz, megnézik, hogy mit csinál Orbán Viktor, és azt mondják neki, hogy ezt a gólt nem fogják megadni, mert a miniszterelnök úr le sem volt. Ezt el tudja képzelni, vagy mint amikor challenge van a teniszben, és azt nézik, hogy a labda kint van-e el tudja képzelni, hogy Orbán Viktor egyszer csak azt fogja mondani, hogy, hogy ba meg, ez tényleg kim volt. Hát a sajtó elvileg erre lenne való. Én nagy tisztelettel ezzel a zöld sapkával a fejemen, hogy ne végezzenek ki. Hát ugye az udvari bohozadnak elvileg többet engednek meg, mert hát hülye szegény. Azt mondom, miniszterelnök úr, ez a labda kint volt. Csak azt mondjuk. Most már ott jut, oda jutunk, hogy a Természeti törvényeket akarják átérni, nem csak az. Az majd az oltással kapcsolatban jön elő. Köszönöm szépen, hogy hívott. Jó reggelt. Jó reggelt, Fiala úr. A nevem Dere És csak azt szeretném mondani, hogy a hangfelismerésem nekem nagyon jó, és én felismertem annak az embernek a hangját, aki ezt a... Én ezt értem, de köszönöm szépen hangfelismeréssel. Ez így nem működik mert hogyha a netán nem stimmelne, akkor olyan lenne, mint az oroszok, hogy előbb lőnek, és aztán utána mondanák azt, hogy kezeket föl. Ez nem én vagyok. Öt nép kevés volt a megszólaltatás. Most írok is neki egyet. Nem öt nép. Öt nap. Szerintem lassan ő akar velem beszélgetni. Jó, az a helyzet, hogy, ami, hogy annyiban nem öregedtem meg, hogy ami fontos, az nagyon fontos. Az, hogy időnként nagyon fontos talan dolgok is fontosnak tűnnek, hát ez ilyen egyéni probléma. Azt mondja, nem öt nép, hanem öt nap, mától 6. Jó reggelt, fiala János. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallása. Gyüreged. Hello? Gyüreged. Fialami sor? Fiala! sor. Fiala. Tessék. Fialajános, János is oda? Kélj Az. Nem kapcsol be hozzá? Bent Fiala. van. nem Mihály vagyok. Fialami Fiala sor. Fialami sor, ugye? Uram, mondtam már, hogy igen. Uram, önnel, ha saját magával beszél, nem halkítaná le azt a fránya rádióját, vagy tévéjét? Már is. Köszön, vagyok. Igen. Hát ez... Na jó. Én saját magamat nem akarom visszaalgatni, annyira nem vagyok jó. 0677-0877 épületes műsor. De ők engem jobban, az egyetlen forradalmár vagyok a városban. 061877-0877, ma 2020. november 25-én szerdán 4 perccel fél 9 után. Öreged. Jó, reggelt kívánok. Amikor körülbelül olyan két héttel ezelőtt betelefonáltam, hogy én a Bródinál elfogadom azt, amit csinált, és most a hobóval kapcsolatban nem tudhatjuk a hátteret, de az is biztos, hogy nekem például, hogyha a Gaudi lenne az ügyvéded, azt nem tudom, nem tudom elfogadni. Ére ezt értem. Sajnos az dumáddal azt bizonyítottad, hogy elfogult vagy, mert másféleképpen méred a Gaudit, a Szörényit és a Hobót. Sajnos saját magad alól rúgtad Nem, el, nem, nem, nem. Kedvé... nem de, de, de, de... Jó reggelt! Jó reggelt! Sok gondolat jutott eszembe a ma reggeli műsort hallgatva. A, az egyik a műsorszerkesztéssel kapcsolatos kérdés, amik felmerültek bennem, vagy kíváncsiság, azt most egy kicsit félretenném. A legutóbbi beszélgetésből, vagy a nap népokán, az merült fel bennem, hogy az vajon okozhatott. Ez egy érdekes lát lehet lenne ezt tudni, hogy, vagy önmagában ez már egy, egy furcsúság, hogyha az intézményen belül már az is problémát okozna, hogy a Jakafa megkereste, és ugye kinyilvánította, hogy magától ugyan beszélgetne, de az intézmény ez ezt, de, de ez minden esetben így van, tehát ez a Jakafa nem tett többet, mint bármely más esetben. Az az óriási különbség, hogy a Magyar Tudományos Akadémia révén nekem úgy lett telefonszámom, hogy lett telefonszámom, de a Magyar Tudományos Akadémia nem tudja elintézni azt, hogy a Pécsi Tudományi Egyetem engedélyt adjon. De, a, nem, de, de vagyok, vagyok, vagyok annyira ilyen izé, ügyi bugyi, hogy felhívtam az akadémiát igen. és tájékoztattam őket, nem tudja, hogy ők olyan nagyon kíváncsiak lettek volna erre. Én ezt gondoltam, igen. Mit egy, egy ilyen méhesk Szállok virágról virágról. Hm? Istenem. Nekem már nem kell Körleget kívánok, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy megvilágítaná nekem azt, hogy jól látom-e, hogy aki gyakorlatilag engedi, akinek gyakorlatilag engedélyt kell kérni ahhoz, hogy nyilatkozzon. Az nem a ő őt tiltják le, hanem azt szeretnék tudni, vagy engedélyezni egyáltalán, hogy kinek nyilatkozzon. Valószínűleg ez lehet a cél, de én ebből nem tapasztalok semmit, amikor azt írják nekem, hogy küldjem el a kérdéseimet. Most gondolj el, hogyha egy nyomozó ügyésznek azt mondanák, vagy a rendőrségnek, hogy amikor kihallgatnak valakit, akkor azt mondja a rap, hogy ő szívesen válaszol a kérdésekre, ha azokat előtte elküldik. Tudom, hogy a példa nem analóg, de könyörgöm egy beszélgetésben, ahol elindulunk valahonnan, ha most nekem le kellett volna adnom a két tudósra való beszélgetésemhez való kérdéseket, akkor azok kettő perc után véget értek volna. Pontosan így van. Pontosan erre gondoltam, hiszen ha valakinek megadják az engedélyt, hogy nyilatkozzon, akár önnek, akár másnak, akkor nem lehet tudni, hogy miről fog beszélni az az ember. Tehát ebből adódóan gondolom azt, hogy azon rágódnak, hogy kinek nyilatkozhat az az ember. Azt nem tudom önnek megmondani, beleértve, hogy a Ferenc is nyugodtan megtehet, hogy ha én hirtelen elkezdeném kérdezni a Fideszről, akkor azt mondja, hogy ne ugye a fiala úr, miket nem erre kaptunk engedélyt, de ennyire nem bolondulnék meg. Elég bolond vagyok enélkül is. Na jó. nem kell kell el Még van tévéműsor 6 percig. Kicsit furcsa, hogy Gaudi Nagy Tamás felajánlotta a segítségét, és most azt kérdezem, és ez nem az ATV kritikája, vagy a Spirit TV kritikája, ha ezt gondolják, akkor többet gondolnak bele, vagy nem. Ki az, akit zavarna, vagy ki az, aki elfordulna tőlem, és a műsoromtól, ha Gaudi Nagy Tamás képviselne egy perben, ami a betelefonáló kapcsán indul hogy egyébként ők, akik telefonálnak, azok Gaudi Nagy Tamásról mondanak-e véleményt, vagy azt gondolják, hogy ezt hivatalból kéne megoldani, ezt nem kell részletezni. Gaudi Nagy Tamás legyen más vagy senki. Tehát ez a három opció van, Ez ügyben várom a telefonjukat. 061-877-0877, aki most telefonál, biztos nem ezügyben telefonál, mert nem hallgatott végig. Gaudi Nagy Tamás más vagy senki. Jó reggat! Jó reggat! kívánok, Gaudi! Köszönöm! Jó reggat! Gaudi nagy Tamás Köszönöm! Jó reggelt. Senki! Köszönöm! Jó reggat! Elfogadok Gaudit! Köszönöm. Jöregget. Jó Jöregget. Jó Jöregget. Jó Gaudi. Jöregget. Jöregget. Gaudi. Jöregget. Jöregget. Más. Köszönöm. Jöregget. Gaudi. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, Gaudi, kíváncsi lennék. Hát az, hogy kíváncsi lenne, azt nem tudom, hogy tapasztalnám, nem a nagy nyilvánossága, hogy zajlik az egész tevékenység. Jó reggelt! Jó reggelt, Gaudi! Köszönöm. Jó reggelt! Köszönöm. Jó reggelt! Gaudi! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt Gaudi. Jó. Hát a, nekem az volt az elképzelésem, hogy amelyik csoport először elírja a 10 szavazatot, a más egy volt, senki egy, Gaudi Nagy Tamás kapott 10 szavazatot. Én arra kérem önöket, és most jól megfontolom azt, amit mondok, Akkor egy, amikor egy ilyen történetben önök ez még rám nem vonatkozik, de majd én is megnyilatkozom. Ha önök elfogadják Gaudi Nagy Tamás segítségét, akkor majd ezt gondolják át abban a viszonyrendszerben, ahogy egyébként közéleti témákban önök megnyilvánulnak, Akár a műsoron belül, akár csak otthonukban. Ezt ennél részletesebben nem mondhatom, mert nem Gaudi Nagy Tamás előtt kell komilfónak maradnom, saját magam előtt kell komilfónak maradnom. Köszönöm szépen, ezért nem várok több telefont. Nincs semmi, csak egy sör. Benézek a tükörbe, nincs semmi, csak a bőr. Benézek fürdőkbe, benézek mostókba, benézek jövőkbe, elmentek Londonba. Néha kevés, néha sok. Jó reggelt! Jó reggelt, senki? Értem, de már véget ért a szavazás. Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem más kéne. Mondom, befejeződött a szavazás, 8 óra 44 perc van, 8 óra 43 perckor befejeződött a szavazás, amelyik hamarabb kap, már mint Robátka, 10 szavazatot, döntő fölényel nyert Gaudi Nagy Tamás, a mostani betelefonálok már nem változtatnak ezen a sorrendben. Jó reggelt! Jó reggelt! Belegeztem, nem folytattam sehol, se vágytak rám. Én megértem az ATV-t és a Spirit TV-t is. Teher alatt nőjön a pálma. Van egy ilyen felfogás is. Megpróbálok megfelelni ennek az elvárásnak. 061 0877 bármilyen témában.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 Értem a földön, voltam a Holdon, akkor amiklondom. Költöztem minden nap, de sehol sem vártalak rám. Belekeztem, nem folytatom, sehol sem vártalak rám. Költöztem minden. A tévém is oda fújtam magát és végelet, Rádió hallgatók, netezők! Jó reggelt. Jó, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Köszönöm! Halló? Azt mondjam, saját magát hallja vissza! Üregöt. Ki ez az Együttes, aki most játszik? Halott pénz a szeké, és ködbe iázik a szomát. Lebeg a személyek, a a mamima még haza vár. Ragad a hajnal, siped a beton, és visszafele forog a föltől. Egy angyal zúg le a gangról, mert az ú, a pálat rostás kardjába völ. Nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék fele vele De engem nem hoz már a meredély Dug le azt újjad, meg egy kicsit még hánysz, én tartom a fejed Rakétákat lő a teli hol És te valahogy nem találod a helyet. Hajj, ajj, ajj Egy felkapott a vihar Hajj, Lehet a szívben is zivata Tudom szeretett Minden házüres, Minden Jó reggelt! Halló, jó reggelt! megtalálni az interneten a televíziós adást Az elérhető esetleg? <gül> ez egy jó kérdés, nem tudom Fogalmam nincs, hogy interneten van ez spirit TV. A Amúgy kábel tévén meg nem ér Itt a Vodaforna legalábbis Fehérváron itt nem, nem jön itt De ez számos helyen jön Tehát anélkül szolgáltatót mondanék anélk Nálam jön de sajnálom, hogy önnél nem jön. Uh, ugye korábban a veszélyhelyzetnél volt egy olyan döntés, ahol a kábelszolgáltatók uh, minden, uh, tehát mindenki mindent átvett. Úgy látszik, ez a mostani veszélyhelyzet. Ez egy más veszélyhelyzet, mint ami volt uh, márciusban, mert akkor a műsor népszerűsítése érdekében a Covid sokat tett a kormány döntése által. Uh -huh. Megkérdezem hát? ezt az internetet. Jó, köszönöm. Én is. Köszönöm, Paj lehet a szépen is zivata. Tudom szeretet nélkül minden ház üres minden városkal minden zsenit ügyetlen. 061 0877, az tény, hogy a legmagasabb hallgatottságot, legalábbis interneten az elmúlt időben ma értük el, hogy ez örömhíre vagy sem, ezt mindenki döntsel, el. Én hoztam fogok rajta töprengeni. 061-877, 0877. Tudom szeretet nélkül minden ház öreg, minden városkal lakatlan, minden zseni ügyetlen, széltalan üzenet a palacban. Az minden esetre tény, hogy az internet népe sokkal kevésbé aktív ilyenkor, tehát az, az aktivitása az internetezőknek nem nő azzal párhuzamosan, ahogy a tévéközvetítés befejeztével hirtelen interneten kezdik követni a műsort, mert a Bicabóca frekvenciát egyébként nem tudják élvezhetően hallgatni. Én ezzel együtt tisztatnám Önöket, hogy telefonáljanak 061 0877 Amennyiben biztatásom vevőre talál, akkor itt maradok 9 után, amennyiben nem, akkor kilencig maradok. Tűrös a sztráda, hová megyünk? Átfut egy fárka, Lefúj a szélé, baka, a fél fél, rám el. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Füjala úr! Én, én egy kicsit később ébredtem föl, de, de azért most már hallottam, hogy, hogy a hogy az, nem segítenek a, a vezetők, a rádió és tévében. Nem biztos, hogy nem segítenek. Lehetséges, hogy a sebességük nem olyan, mint amilyet én elvárnék. Ez egyébként nem egyedi. Az én sebesség elvárásom általában az intézményes cselekedetekhez képest lényegesen gyorsabb. Remélem, hogy ezzel nem okoztam rosszat a műsornak. Ennyi történt. Azt kell, hogy mondjam önöknek, és ez nem az ATV-re vonatkozik. Gondoljanak be a személyes kapcsolatukra, és ezt most magamra is vonatkoztatom. Gondolják el, hogy hány olyan dolgot csináltak korábban, ami aztán később kimaradt a kapcsolatukból, és a partnerük az szomorúan konstatálja, hogy ezek a gesztusok elmaradtak. Szándékosan nem mondok konkrétumot, és azt sem mondom, hogy ez egy pontos analógia. Ezzel csak arra akartam utalni, hogy konszolidált szituációban is lehet az embernek hiányérzete hát még most, amit nem neveznék konszolidáltnak. 06 1 877 0 először. szereplő. Well, it's uh, got a good disco beat. Az olyan ott, mintha lenne, John nap napszemüvekbe, Az meg mint mintha Az Oscar-t játadásra. La la la la la la la la la la la la la la la la egy lány, kinek a szíve, la la la vagy hirtelen magukhoz térnek, és úgy csinálnak, mintha élnének, és ezt azzal fejezik ki, hogy telefonálnak, vagy elköszönök önöktől azzal, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás minden nap meglepetés. Tudom, hangos a zene. vagyok a Jó reggelt! Jó reggelt! Mindenki titokról lehet kérdezni is a szerkesztésről, mert a mai zenei összeállítás zseniális. Már az önmagában egy csoda, hogy máshol szerkesztőségekben 10-15 fő szerkeszt egy ilyen adásmenetet. De, hogy amikor elkezdő gondolkodni a másnapi ö, Nem, ez ma reggel, szémát, öt, ez ma reggel ezt tudtam, hogy ma szabadjára lesz eresztve minden, úgy döntöttem, hogy magyarok legyenek, és itt a végén vannak csak külföldiek. Nagyon kevés dolog van véletlenül. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönöm a minden reggeli munkáját, nagy élmény számomra! Átadom majd a fiala úrnak! Én vagyok a mennő, mennő! Közeledik a műsor vége. 1 877 0 877. 1 877 néhány 877 még néhány másodpercig, aztán döröp.hialajanoskuka.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap is lesz kísérleti, de ki tudja egy ilyen műsor után? Hét után, 4 8 előtt. Ha azt mondanám, hogy legyen szép napjuk, akkor az arra vonatkozna, hogy a kezdet az nem volt szép, ennél csak szebben folytatódjék. 送他来说